Та відкрився для нього в небі господа лик, І взяла його пісня на безсмертний рушник. А на ранок додому вірний коник прийшов, Та й привіз голівоньку, без його підошов. Ой, привіз голівоньку, та дві рани в очах, Там, де мали плечі, дві сльози на плечах, Там, де мали-будь груди, там гуляли вітри, Затужила матуся І чотири сестри. І коли положили Голівоньку у гріб, І коли відтужили І тополі старі. остання розплата, Аж із краю села, Із христа наче знята, Наречена прийшла. Я ношу його сина, Буду з ним не сама. Повінчайте нас, тато! Повінчайте нас, мать! Хай росте, як і тато, хай гуляє в степи. Я зумію кохати, доки милий мій спить. Обняла перед Богом, навіть обрій поник. Я вінчаюсь до нього, я не маю вини. По широкому полю, як душа навпростець, Їхав хлопець-махновець, та й до батька гінець. Будем білих ми бити, хай красніють ущерть. Будем красних губити, Хай біліють у смерть. Сльозами приймає плату За біль соловей розбійник. Бабусі й ті, останні. Можливо, на смерть заначені в сльозах срібляки дарують. Ой-ой, золота печала, Ой-ой, павутинки тонше. деко твого відлуння Тримтіння душі натягнути. Спасибі тобі, гордійчику, Тепер і вмирати не страшно. Десь пізніє відро дзеленкнуло, Собака завалував. Під мостки Бочанського мосту Негадано скорожні, Два п'яних ідуть обнявшись, напевно з христин спізнились. Горлають пісні юнацькі ще, розхристано сороміцькі. Стонадцять аж безкінечних куплетів про сміх і гріх. На Бочанському мосту стоїть баба Люба і показує усім, що немає пупа. А Миколка йшов додому, та потім місточку він із чорною рудою потрапляє. Копав-копав крениченьку, викопав вербичку. В мене є карась свячений, а в тебе водичка. І у день, і серед ночі я тебе благаю. Не годуй мене, як хочеш, дай лиш поплаваю. Зарікалася, казала, що ніде нікому По карасику низала на свою оскому. Хай бочанський міст рипить, Хоч він і не близько, лише за те, що він рипить. Як у тебе ліжко, Може, може, та й не гоже, Що так співаю. Ти така мені хороша, Як сказати, не знаю. Вже пройшли І куми, і кумасі, Картярі в дурака і у віст. Тільки місяць гулявся по дасі, Та в вісні все порипував міст. Там за садом, за садом, пісня. Там за садом, за садом, стрівся хміль з виноградом. Стрівся хміль з виноградом, ще й плакуча верба. Всіх пісень, що на серці, ми давно проспівали. Десь заснуло від луня в тишини на губах. В чому примолкли подружки, я давно вже знаю, Чом сполохані душі пломеніють, як мак, на чужому весіллі ми сиділи нескраю, розійтись, розпрощатись все не може ніяк, ще краса не зів'яла, ще й молодість з нами, та гаряче серденько все частіше завмира, ніби мама гукає із небесного краю. Ой ти, донечко-доню, вже додому пора. Дочка дзвона Марійка й разу дзвона не проспала Прокинеться у досвіта і жде Два дзвонарі, без руки буркало Вже в час цей на дзвіниці, день у день Вже затикають вуха, А долоні буркало сам бинтує полотно і в дзвонів, язики бронзочервоні, вже наливає істини вино. Марієчка ж, мов тиша перед громом, щемить і бурхне, серденько, щемить, неначе в нім прокльовується промінь, щоб світ померхлий дивом розблудить, щоб відкривались людяні криниці, щоб засівалась серця брозна, вона така. Прилюдна таємниця.